Capitolul 51. Ce plan aveam atunci? Că mă pornisem cu atâta înfierbântare să descopăr și să demonstrez al cui copil era Estela, n-aș putea să spun. Se va vedea de îndată că problema nu mi era prea clară, până când o minte mai luminată ca a mea nu mi-a lămurit-o. Dar după ce Herbert și cu mine am terminat conversația noastră importantă, m-a cuprins în frigurarea convingerii că trebuia să merg până în pânzele albe, că nu era vreme de tărăgănare și că ar fi trebuit să mă duc la domnul Jaggers și să aflu adevărul. Nu-mi dau seama dacă făceam toate astea de dragul stelei sau dacă eram bucuros să aduc ceva din atmosfera romantică care o un timp atât de îndelungat și în soarta omului care mă interesa atât de mult să-l păstrez în viață. S-ar putea ca a doua presupunere să fie mai aproape de adevăr. În orice caz, cu greu am putut fi oprit să mă duc chiar în seara aceea în strada Gerard. M-au reținut numai temerile lui Herbert că a doua zi probabil voi cădea la pat și nu voi mai fi în stare să fac nimic tocmai când siguranța fugarului nostru depindea de noi. În cele din urmă am cedat, am tăcut și m-am lăsat îngrijit cu condiția că, indiferent ce s-ar putea întâmpla, lucru pe care l-am repetat de câteva ori, a doua zi mă voi duce la domnul Jaggers. A doua zi, diz de dimineață, am plecat amândoi în oraș și, la întretăierea străzilor Guildspur și Smithfield, l-am lăsat pe Herbert să-și vadă de drum spre centru, iar eu m-am îndreptat spre Little Britain. În anumite zile, domnul Jagger și domnul Wemmick verificau conturile biroului și cecurile și puneau toate lucrările la punct. Cu acele ocazii, Wemmick se ducea la Jaggers în birou cu registrele și actele, iar unul din funcționarii de sus cobora în biroul din față să-i țină locul. Mi-am dat seama, deci, ce se întâmpla când am văzut la biroul lui Wemmick un alt funcționar. Nu-mi părea rău să-l găsesc pe domnul întovără și a lui Wemmick, căci în felul ăsta Wemmick putea să audă cu urechile lui ce spuneam, nimic care să-l compromită. Înfățișarea mea, cu o mână legată și cu pelerina atârnând pe umeri, îmi înlezni scopul urmărit. Deși îi trimisesem domnului Jaggers o scurtă relatare a accidentului imediat ce mă întorsesem în oraș, de data asta trebuia să-i dau toate amănuntele. Și în aceste împrejurări, discuția noastră a devenit mai puțin uscată, mai puțin aspră și supusă regulilor evidenței, ca de obicei. În timp ce descriam nenorocirea, domnul Jagger stătea, după cum îi era obiceiul, în fața focului. Wemick se sprijinea de spătarul scaunului cu ochii la mine, cu mâinile în buzunare și cu tocul așezat orizontal în cutia de scrisori. Cele două busturi agresive, nedespărțite în mintea mea de orice proceduri oficiale, păreau că se întreabă agitate dacă nu cumva în e începuse să miroasă ars. După ce mi-am terminat povestirea și ei au sfârșit cu întrebările, am scos în împuternicirea domnișoarei Heavisham de a primi 900 de lire pentru Herbert. Ochii domnului Jagger se înfundară și mai adânc în orbite când i-am dat tablițele, dar i a întins imediat lui Wemmick, dându-i instrucțiuni să elibereze un cec pentru a fi scălit. În timp ce se îndeplineau aceste formalități, îl priveam pe uemic cum scrie, iar domnul Jaggers, ridicându-se și legănându-se tot timpul înghetele lui lustruite, se uita la mine. Îmi pare rău, Pip," spuse el, în timp ce băgam cecul scălit în buzunar, că nu facem nimic pentru dumneata." Domnișoara Hevișama a avut amabilitatea să mă întrebe dacă poate face ceva pentru mine și am răspuns că nu. Fiecare ar trebui să-și cunoască interesul," spuse domnul Jaggers. L Am văzut pe mi mimând cuvintele avere la purtător. Eu nu i-aș fi răspuns nu, dacă aș fi fost în locul dumitale, spuse domnul Jaggers, dar fiecare știe interesele mai bine ca oricine. Interesul fiecăruia, spuse Oemic, aruncându-mi o privire destul de plină de reproș, este avere la purtător. Deoarece mi s-a părut că sosise momentul când trebuia să spun ce îmi stătea pe suflet, m-am adresat domnului Jaggers întorcându-mă spre el. Totuși am cerut ceva domnișoarei Heavisham, domnule Jaggers. I-am cerut să-mi dea câteva informații cu privire la fica dumneiei adoptivă și mi-a spus tot ce a știut. Serios? spuse domnul Jaggers, aplecându-se să-și privească ghetele și apoi îndreptându-se din nou. Hm, nu cred că aș fi procedat la fel dacă aș fi fost în locul domnișoarei Heavisham, dar și ea aș cunoaște cel mai bine interesele. Dar eu știu mai mult despre copilul adoptiv al domnișoarei Heavisham decât știe chiar domnișoara Heavisham, domnule Jaggers. Știu cine e mama copilului." Domnul Jaggers se uită întrebător la mine și repetă. Mama? Am văzut-o pe mama estelei în ultimele trei zile." Da?" spuse domnul Jaggers. Și poate că știu mai mult din povestea estelei decât știți chiar dumneavoastră." Spuse eu. Știu și cine e tatăl." O anume pauză în purtarea domnului Jaggers, care era prea stăpân pe sine ca să-și schimbe purtarea, dar care nu putea evita această pauză încărcată de o anumită nesiguranță, mă încredință că nu știa cine e tatăl. Bănuiam de fapt din vorbele lui Provis, așa cum le redase Herbert, care spusese că se ținuse în umbră în timpul procesului din care dedusesem că îi devenise client avea după vreo patru ani și când nu avusese niciun motiv să-și dezvăluie identitatea. Nu fusesem însă convins că domnul Jaggers nu știa, acum însă mă convinsesem. Deci așa, va să zic că îl cunoști pe tatăl domnișoarei, Pip?" întrebă domnul Jaggers. Da," răspunse eu, numele lui este Provis, din New South Wales." și domnul Jaggers stresări la auzul acestor cuvinte. Era doar o umbră de tresărire aproape neobservabilă, care fu năbușită cu multă grijă. Totuși domnul Jaggers se în ciuda faptului că se prefăcuse că era legată de mișcarea cu care și-a scos Batista din buzunar. N-aș putea să spun cum a primit Uemic această veste, căci mi-era teamă să mă uit la el în clipa aceea ca nu cumva ochii scoditori ai domnului Jagger să descopere că între Wemmick și mine există o înțelegere pe care el nu o cunoștea. Și pe ce bază pretinde domnul Provis acest lucru, întrebă domnul Jaggers cu multă răceală în glas, oprindu-și Batista la jumătatea drumului spre nas. El nu pretinde nimic, am spus eu, și nici n-a pretins vreodată, fiindcă nu știe și nici nu bănuiește măcar că fata lui e în viață. De data asta Batista, cea tot puternică, dădu greș. Răspunsul meu fusese atât de neașteptat, încât domnul Jagger zvârâ la loc Batista în buzunar, fără să ducă până la capăt spectacolul obișnuit. Apoi își încrucișă brațele și se uita aspru și încordat spre mine, deși cu un chip împietrit. I-am povestit tot ce știam și de unde știam. L-am lăsat doar să-și închipuie, că știu de la domnișoara în ceea ce, de fapt, știam de la Uemic. În privința asta, de fapt, am fost foarte atent. Nici nu m-am uitat spre Uemic... Până n-am sfârșit tot ce aveam de spus și înainte de a înfrunta câtva timp în tăcere privirea domnului Jaggers. Când în sfârșit mi-am întors ochii spre omic, am văzut că scosese tocul din cutia de scrisori și că era foarte absorbit de masa din fața lui. Hm, făcut domnul Jaggers în cele din urmă, îndreptându-se spre actele de pe masă. La ce punct ajunsesem când a sosit domnul Pip? Nu puteam îngădui să fiu dat afară în felul acesta, așa încât l-am rugat în focat, ba chiar cu indignare, să se poarte cu mine mai sincer, mai bărbătește. I-am amintit de speranțele mele neîntemeiate, de care mă lăsasem amăgit, de timpul îndelungat cât ținuseră aceste speranțe și de descoperirea pe care o făcusem și am dat înțeles cât de amenințat mă simțeam. I-am arătat că merit, fără îndoială, puțină încredere din partea lui în schimbul mărturisirii pe care tocmai o făcusem. I-am spus că nu-l învinuiesc, nu-l bănuiesc și nici nu sunt lipsit de încredere față de el, dar că vreau să aflu de la el dacă spusele mele erau adevărate și că dacă m-ar întreba de ce voiam să aflu acest lucru de la el și de ce credeam că am dreptul să-i cer asta, îi voi îi răspunde, chiar dacă nu dădea doi bani pe vise atât de nesăbuite. Îi voi răspunde că o iubisem pe Estela de mult și din toată inima și că, deși o pierdusem și aveam să trăiesc de acum încolo o viață fără lumină, tot ceea ce o priveam era mai important și mai drag decât orice pe lume. Și văzând că domnul Jaggers e tot atât de liniștit și de tăcut ca înainte și parcă la fel de nenduplecat, m-am întors spre Wemick și i-am spus – Wemick, știu că ești bun la inimă. Am văzut cât de plăcut e acasă la tine. Ți-am văzut bătrânul tată și cunosc felul nevinovat, vesel și glumeț în care ți îndulcești datoririle profesionale. Te rog din tot sufletul să pui o vorbă bună pentru mine pe lângă domnul Jaggers și să-l faci să înțeleagă că, având în vedere împrejurările, ar trebui să fie mai deschis cu mine. N-am văzut niciodată doi oameni privindu-se mai ciudat decât se priviră domnul Jaggers și Wemmick după acționarea mea. A început mă cuprins o presimțire că Wemmick va fi dat imediat afară din slujbă, dar presimțirea mea se stinse când l-am văzut pe domnul Jaggers destinzându-și fața într-un zâmbet și pe Wemmick prinzând curaj. Ce-s poveștile astea, întrebă domnul Jaggers, cu un tată bătrân și cu lucruri vesele și glumețe? Ei, răspunse Wemmick, ce importanță are dacă nu le încurc cu ce fac aici? Pip, spuse domnul Jaggers, punându-mi mâna pe braț și zâmbind cu toată gura. Omul ăsta trebuie să fie cel mai viclean impostor din toată Londra. Nici vorbă, răspunse Uemic, prinzând din nou mai mult curaj. Cred că dumneavoastră sunteți acela. Și din nou schimbară privirile acelea de dinainte. Fiecare temându-se să nu fie prins în cursă de celălalt. Dumneata ai un cămin plăcut? întrebă domnul Jaggers. Din moment ce n-are nici înclin nici în mânecă cu slujba, răspunse uemic Poate fi și plăcut. Știți, mă uit la dumneavoastră, domnule Jaggers, și nu m-aș mira dacă și dumneavoastră ați plănui să aveți un cămin plăcut într-o bună zi, când vă veți simți obosit de atâta muncă." Domnul Jaggers, parcă dus pe gânduri, dădu de vreo două-trei ori din cap și apoi chiar scoase un oftat. Pip," spuse el, nu vorbim despre vise nesăbuite." Dumneata trebuie să știi mai mult despre astfel de lucruri, pentru că experiența dumitale e mai proaspătă. Să vorbim însă despre cealaltă poveste. Să-ți prezint un caz. Bagă de seamă. Nu recunosc nimic din cele ce-ți spun acum. așteptând să întăresc că am înțeles că mi-a trăsese atenție. Și acum Pip spuse domnul Jaggers. Să luăm un caz. Să luăm cazul că o femeie care s-ar afla în împrejurările pe care le-ai descris și ar ține copilul ascuns. Și-ar fi silită să împărtășească acest lucru sfătuitorului ei legal, după ce el a făcut-o să înțeleagă că, în interesul apărării ei, trebuie să afle cum stau lucrurile cu copilul. Să luăm cazul că, în același timp, omului acestuia i s-a încredințat misiunea de a găsi un copil pentru o doamnă bogată și excentrică, care vrea să-l înfieze și să-l crească. Vă urmăresc, domnule Jaggers. Să luăm cazul că omul acesta ar trăi într-o lume plină de lucruri rele la tot pasul și că tot ce știe el despre copii este că se nasc în număr mare și sunt sortiți pieirii. Să luăm cazul că ar vedea adesea copiii judecați penal cu severitate în văzut tuturor. Să luăm cazul că omul acesta ar ști că astfel de copii sunt de obicei aruncați în închisori, biciuiți. Cărați de colocolo, părăsiți, izolați de societatea oamenilor, numai buni din toate punctele de vedere pentru smânzurătoare, la care de fapt ajung când au crescut mari. Să luăm cazul că aproape în toți copiii pe care meseria îi dă prilejul să-i vadă zilnic, n-ar vedea altceva decât niște icre, din care vor ieși pești ce vor fi prinși în plasele lui, pentru a fi urmăriți, apărați, puși să jure strâm, transformați în orfani, înrăiți în fel și chip. Vă urmăresc, domnule, să luăm cazul, Pip, că omul acesta s-ar afla în fața unui copilaș drăguț, din grămada asta de copii, care ar putea fi scăpat, pe care tatăl îl crede mort și nu îndrăznește să facă scandal cu privire la moartea lui. Iar cu privire la copilul acesta, avocatul are puterea să-i spună mamei, știu ce ai făcut și cum ai înfăptuit acel lucru. Ai venit, uite așa și așa, ai atacat în felul ăsta și în felul ăsta, te-ai apărat, pe urmă te-ai dus acolo și acolo și ai făcut asta și asta ca să îndepărtezi orice bănuială. Ți-am dat de urmă și acum îți spun, desparte-te de copil pe care dacă va fi nevoie să-l scot la iveală, am să-l scot. Încredințează mie copilul și eu voi face tot ce-mi stă în putință să te achit. Dacă scapi tu, scapă și copilul. Dacă tu ești pierdută, cel puțin copilul tot scapă. Să zicem că așa s-a întâmplat și că femeia a fost achitată. Vă înțeleg foarte bine. Dar înțelegi că nu recunosc nimic din tot ce-ți spun? Înțeleg că nu recunoașteți nimic. Și omic repetă, nu recunoașteți nimic. Să luăm cazul, Pip, că furia și groaza de moarte au tulburat puțin mintea femeii și că de îndată ce a fost pusă în libertate s-a simțit prea înspăimântată de cele lumești și a venit la omul acesta să-i ceară adăpost, să zicem că el a primit-o și că a reușit să-i țină sub control înclinațiile de sălbăticie și furie, ori de câte ori vedea că era gata să-i zbugnească, folosindu-se de vechea lui putere asupra ei. Înțelegi cazul acesta imaginar? Absolut. Să ne închipuim că fetița a crescut și s-a căsătorit pentru bani, că mama ei este încă în viață, că tatăl mai este și el în viață, Că și mama și tatăl n-au știință unul de celălalt și că trăiesc la atâtea zeci, sute, mii de mile de părtare. Că taina a rămas taină, doar atât că ți-a ajuns și dumitale în auz. Să privim cu multă atenție cazul acesta din urmă. Îl privesc. Îl rog pe Wemick să privească și el cu foarte multă atenție acest caz. Și Wemick spuse, l-am privit. De dragul cui ai dat taina în vileagă? De dragul tatălui? Nu cred că s-ar purta mai frumos cu mama fetei. De dragul mamei? Cred că, după ce a făcut o faptă ca ei, se află mai în siguranță acolo unde e acum. De dragul fetei? Nu prea cred că i-ar folosi să descopere cinei sunt părinții și să aducă acest lucru la cunoștința soțului și să fie târâtă înapoi în mizerie după o evadare de 20 de ani, care părea că va ține toată viața. Și să mai adăugăm cazul că dumneata, Pip, ai fiind îndrăgostit de fată și că ai făcut din ea eroina acelor vise nesăbuite, care odată și odată tulbură mințile mai multor bărbați decât îți închipui. Atunci, Pip, cred că mai degrabă ar trebui să faci, și cred că așa vei face dacă te vei gândi serios, mai degrabă ai face să-ți retezi mâna stângă bandajată. Cu mâna dreaptă bandajată, după care să-i dai lui Wemmick toporul ca să-ți oreteze și pe aceea. Mă uitam la Wemmick, a cărui mină era foarte serioasă. Își duse cu multă gravitate degetul arătător la buze. M am făcut și eu la fel, iar domnul Jaggers a schițat aceeași mișcare. Ei, Wemmick!" spuse domnul Jaggers, reluându-și felul lui obișnuit de a fi. Unde ajunsesem când a intrat domnul Pip?" M-am stat așa o vreme la o parte, în timp ce ei lucrau... Am observat că, de câteva ori, au schimbat între ei privirile ciudate de mai înainte. Doar că acum fiecare bănuia, ca să nu spun știa, că își expuseseră câte o slăbiciune neprofesională în fața celuilalt. Din acest motiv, cred că erau acum neîndurători unul cu celălalt. Domnul Jagger se purta dictatorial, iar Wemmick se apăra cu încăpățânare ori de câte ori se ivea vreun punct, fie el cât de nensemnat, care nu era lămurit. Nu-i văzusem niciodată atât de dușmănoșul unul cu celălalt. De obicei, se împăcau foarte bine. Dar, din fericire, amândurora li să luă o piatră de pe inimă la apariția foarte potrivită a lui Mike, clientul cu căciula de blană, care avea obiceiul să steargă nasul cu dosul mânecii și pe care îl văzusem acolo în prima zi a sosirii mele. Acest individ care, fie că din pricina lui, fie a rudelor lui, se părea că se află mereu în încurcătură, ceea ce pentru Little Britain înseamnă Newgate, adusese vestea că fica lui cea mare fusese reținută de poliție sub acuzația de furt dintr-o prăvălie, în timp ce își împărtășea această știre tristă lui Wemmick, căci domnul Jagger s afișa un aer de superioritate în fața focului, fără să ia parte la dezbateri, o lacrimă străluci în ochii lui Mike. ce de gând?" întrebă Wemmick indignat la culme. Ai venit aici să te smiorcăi?" N-am să mă smiorcăi, domnule Wemmick." Ba da, spuse Wemich. cum îți permiți? Ai impresia că dacă nu dai apă la șoare, ci nu te potrivești cu biroul nostru? Ce înseamnă asta? Omul nu poate fi veșnic stăpân pe sentimentele lui. Domnule Wemmick se apără, Mike. Pe ce? întrebă Wemmick, aproape scos din minți. Ea mai spune dată. Uite ce-i mai omule, spuse domnul Jaggers, făcând un pas înainte și arătându ușa cu degetul. Ieși din biroul ăsta. Aici nu sunt permise sentimentele. Ieși! așa trebuie, spuse Wemick, ești afară! Și uite așa, abietul Mike se retrase foarte umil, iar domnul Jagger și cu Wemick părură că au restabilit buna lor înțelegere și se apucară cu puteri sporite de lucru, de parcă tocmai terminase rămasa.